Джихангиру віддали його левову пайку. Батий вирушає на захід. Примітка Джихангир – покоритель усього світу. Не бачать кияни ворожого від'їзду. Вони хоробро лягли кістками на землі батьків. Батухан наказав жодного киянина не лишати Живим. Посідали на коні татарські воїки, Завантажили вози награбованим добром. Батухан скаче з Субудаєм на високий горб, Біля цього горба пройде все військо. Кінь б'є копитами мерзлу землю, Грудки снігу летять на всі боки. Батухан гладить шиї свого білого сетера, Оглядає військо. Попереду, найближче до Джихангіра, Стоїть тумен Бурундає, він першим рушить. Батий кричить, Слухайте, сини голубого Керулену, Гордий город Оросів під нашими ногами, Немає Оросів, від ваших рук вони лягли, Але є ще Оросська земля, Лежить вона в тому краю, де заходить сонце, «Підемо туди!» «Мій дід, великий покоритель, наказав мені дійти до берега останнього моря, де сонце на спочинок сідає. Туди ми підемо, і ніхто нас не спинить, я поведу вас!» Загулов татарських тисячах військо вітало Джихангіра. «Хай несуть уперед вас бістрі коні!» «Вони принесли вас з далеких рідних степів, вони понесуть вас знову додому!» «Гуде, Батієва армія, підемо з тобою, з заходу коні понесуть нас знову додому!» Субодай подав знак, і Бурундай вдарив свого коня. Передовий тумен поскакав у руські ліси. Полягли в боях захисники Рязані, Владимира, Озельська, Києва, та лишилися ще руські люди. Смерть братів ще більше загартувала їх. Нехай ще сильний батиїв звір, але підбився вже він, нехай лютує, але народна мудрість говорить, лютість не ознака. Могутності. Жахлива татарська орда котилася на захід. Жителі маленьких городів і оселищ втікали в ліси з великого шляху, ховали там жінок і дітей в непролазних хащах, а самі нападали на татарські сотні, нищили завойовників. А було і таке, що маленьке оселище перетинали шлях татарській зграї і сміливо боронилися. Нелегким був Батиїв шлях. Не минало жодного дня без сутички. Дедалі все більше танули його сили на руській землі. Сп'янілий від крові Батий наказав палити всі оселища, убивати руських, старого і малого. Він міг убивати, але здолати не міг. Скільки їх, Невідомих героїв полягло в ту страхітливу зиму 1241 року. Маленькими острівцями стояли на бативому шляху невеличкі укріплені городища, чимили опір, як і великі городи. Хлопець Морозко прибіг розчервонілий до сотського Гаврила, «Військо велике на наше городище, Суни. Татари, певно, з Києва йдуть». Гаврило вже знав про те, що трапилося в Києві. Йому оповів про це поранений дружинник, який випадково врятувався і живим дістався до їхнього городища. Гаврило вирішив стояти так, як і в Києві стояли. Тільки не думав він, що татари підуть саме цим шляхом. Тому страшна звістка застала його зненацька. Він вибіг із хати і звелів Морозкові зібрати всіх чоловіків. Побіг до воріт, наказав зачинити їх. Миттю кину оком свою кріпость. Маленька вона, не такі мури, як у Києві, але затримати ворога хоч на невеликий час може. Городище якраз на шляху стоїть. До Гаврила всі бігли з луками, з мечами, з коп'ями. Київський дружинник гірко посміхнувся, і сотні воїнів немає у Гаврила. У Києві скільки було, та й то не затримали. А Гаврила спокійно віддавав накази. Біля воріт двадцять чоловік, решті на валах стояти. Жінки й діти мовчки дивилися на ці приготування. Гавріло наказав полити водою вали, щоб схили взялися кригою. До Бурундай підскочив Нукер і сповістив, що на шляху стоїть город. «Який город?» – скипів Бурундай. Адже полонені бродники ні про який город у цих місцях не згадували». Бурундай полоснув на гаєм Нукера і поскакав вперед. «Ні, такий не обдурив його Нукер. Шлях перегороджувало городище». «І ніяк його не обійдеш, лісина вкруги, снігу насипано!» Бурундай розлютився і послав тисячу захопити городище. Але тільки підскочили сотні ближче, як з городища полетіли стріли. Кілька монголів упали з коней. Стріли в городищан були гострі, з розчепіреними залізними вістрями. Тисяча тупцювала на місці і повернула назад». Бурундай вже намірився лаяти тисячника, але не побачив його. Тисячник залишився лежати біля валу з стрілою в оці. Бурундай ще щедуще розсердився, що скаже Батухан, лузуватиме, що Бурундай – нікчемний воєвода.